Comencem aquest informatiu de Ràdio Palafrugell d'avui divendres 3 d'abril i ho farem posant la mirada en l'actualització de les dades que des del Servei de salut integrats vaja Empordà ens van facilitar ahir a primera hora de la tarda i que deixava uns resultats, doncs, la veritat és que força negatius i és que en aquesta darrera actualització les xifres d'infectats per coronavirus arribaven ja a 20 i, a més a més, també s'elevava fins a 8 les defuncions de Palafrugell. Tots aquests casos tenen com a centre el centre, la residència palafrugell gent gran. El CIBE va donar aquestes noves dades d'afectació del coronavirus a la comarca. En total, el nombre de positius al Baix Empordà ascendia ahir fins a 173 casos. D'aquests, 33 casos. Són pacients ingressats a l'Hospital de Palamós on es registren 4 morts. A més, al centre hospitalari també hi ha 11 persones pendents dels resultats. Pel que fa a Palafrugell, com us dèiem, dimarts teníem 29 pacients que presentaven símptomes del coronavirus i en la darrera actualització que ens han fet arribar des dels Serveis de Salut Integrats vaja Empordà, ahir mateix, doncs, aquesta xifra arribava ja a 20 positius. Un altre fet elementar és el nombre de persones que han perdut la vida relacionades amb aquesta pandèmia. Ahir es confirmaven tres noves morts de la residència Palafrugell-Gent Gran, fet que provoca que des de l'inici de la crisi al centre ja hi hagin perdut la vida vuit persones. D'altra banda, en la mateixa residència Palafrugell-Gent Gran, continua 26 pacients que estan pendents de rebre els resultats de les proves. Seguirem informant d'aquesta malaurades notícies que ens arriben des de del centre residencial Palafrugell, gent Gran, i que ens aporten cada dia des dels serveis de salut integrats vaja Empordà a través de ràdio i també a través de les nostres xarxes socials. Continuem amb informacions relacionades amb el nostre municipi, amb Palafrugell. A continuació, però, canviarem radicalment de tema, i és que us hem d'explicar que Sostre Cívic ha obert inscripcions per participar al projecte d'un habitatge cooperatiu a Palafrugell. Es tracta d'un habitatge de sis eh, vivendes ubicat al carrer Ponent del nostre municipi i avui, per parlar-ne, ens posarem en contacte amb la responsable de comunicació de la cooperativa Sostre Cívic, la Lucía Basulto, que tenim en línia. Bon dia, Lucía. Hola, bon dia. Doncs, Lucía, gràcies per atendre la nostra trucada i ho he dit bé, no? Es tracta d'aquest edifici, sis vivendes, eh, dividit en dues plantes, que gestionareu des de Sostre Cívic. Uh -huh. sí, sí, això mateix. Uh, es tracta d'un projecte d'habitatge cooperatiu en, en cessió d'ús i, com bé dius, això està format per, per sis habitatges en, en, en dues plantes i bueno, l'edifici és de l'any 2008, i, i, bueno, al, no? està al, al, a 10 minuts de l'Ajuntament, al, al, al centre, sí que és una bona, bona, bona habitació. Uh -huh. I, I sí, d'aquests uh, habitatges, sí que dos d'ells són per, uh, per taulada d'emergència, de, de, uh, però sí que ara obrim la, la, les inscripcions perquè, bueno, no sé si... És dir, obrim les inscripcions en dues, dues, dos terminis, diríem. Un primer per grups, perquè volem impulsar... Uh, bueno, sempre a la nostra cooperativa prioritzem l'incorporació de grups no? perquè veiem que bueno, així facilitem l'autogestió, també busquem grups que ja tinguin vinculació al territori llavors, bueno, per donar una mica més de pes a, a aquestes coses i, i després s'obrirà el, el període de l'inscripció ja individual, no? de persones que no formin cap de, formin part de cap, de cap grup uh -huh. O sigui, des d'aquesta setmana s'ha obert el període d'inscripcions aquest anirà fins al dia 15 d'abril i donem prioritat a, a grups. Eh, quan parlem de grups, estem parlant de famílies o, o, o, o gent doncs, que ja s'ha posat d'acord? Clar, no, parlem de, de diverses unitats de convivència. Sí. O sigui, una unitat de convivència podrem dir una família o bueno, persones que viurien al mateix habitatge, en eh, allà de la relació que, que tinguin, no? I, de, i busquem més d'una d'aquestes unitats de convivència. O sigui, al final, es bueno, valoraran diferents criteris, al no? el valorar els grups, des de les característiques bàsiques no? de, de quan, quantes mitjans de convivència els el informen, que clar, haurà de com a màxim de 4 mitjans de convivència, que el que dèiem, que no? de, dos de, dels de fills són del Parlament d'emergència emergència, eh, i també valorarem altres altres característiques com el recorregut del grup eh, no? de, com com si no és el seu origen o, o la pertinença al territori o si està vinculat amb altres projectes per a la transformació social uh -huh. i també una mica els valors no? i el projecte comú que tinguin, doncs que, que, els, que els mou, que volen promoure en la vida comunitària i coses així. En aquest sentit, no sé si l'actual situació que estem vivint no? al voltant del coronavirus, això ha dificultat aquest primer procés perquè suposo que el fet de valorar no? com, com treballen o l'aportació que poden fer aquests grups, no sé si això ho fèieu abans amb entrevistes eh, cara a cara, no? presencials, i ara heu hagut de canviar la, la dinàmica. Clar, sí, bueno, <ríe> clar, de fet, la, el, el, bueno, tot el període d'inscripció no, va començar... Bueno, el, el dia 11 de març van fer una xerrada informativa a la sala d'actes del Centre Municipal d'Educació, allà vam fer com una primera processa de contacte no, amb la gent d'allà i, bueno, i explicar una miqueta el projecte. Mm -hmm. I sí que estava prevista una visita l'immoble el 24 de març, que, que evidentment hem hagut de pel, pel confinament, tot i així hem obert el període de l'inscripció telemàtica no? la, la nostra web està el, el formulari per, per continuar amb tot el tema d'inscripció i començar una mica a, a rebre les sol·licituds de grups i començar a estudiar però clar, és veritat que, que la part més de, del cara a cara estem una mica, bueno, com tothom no? a, a veure com, com s'envolupen les coses i, i, i podem anar amb Uh, això també, la, la situació actual, doncs, ha afectat a tots els àmbits de, de la vida, també doncs, en, aquesta, en aquest cas, en, aquesta, en aquest projecte, en aquestes inscripcions pel projecte d'habitatge cooperatiu a Palafrugell, uh, ens has explicat doncs, que ara estem en aquesta primera fase d'aquest primer període d'inscripcions i després hi haurà una altra fase, s'obrirà un, un altre termini, en aquest cas aquí estarà enfocat. Clar, sí, ara d'a que el dia 1 fins al dia 15 és, és l'adscripció per grups, eh, que fins al 15 d'abril, llavors el 24 comunicaríem les adjudicacions, no? si ha si ja algun dels grups ja se les adjudicat, doncs es diria aquest dia, i després, si, bueno, si no hi ha, no es presenta a cap grup, els grups representats no es voleixen el mínim dels criteris o, o, o no omplen la totalitat de l'immoble, no? que també pot passar, llavors s'obriria aquesta segona fase és del 27 d'abril al 7 de maig, que és per inscripció individual. No? O sigui, persones que no formen car, cap de, part de cap mm -hmm. grup eh, es podrien inscriure i, i llavors, eh, bueno, el, el, després l'adjudicació d'aquestes persones seria, com sempre fem a la nostra cooperativa, Cívic, que seguint l'ordre a l'antiguitat de, de número de socis. O sigui, les mm -hmm. persones s'haurien de donar d'alta com a socis, s'haurien d'associar i, i llavors d'aquí doncs seria la, el criteri d'adjudicació, que llavors eh, la comunicació d'aquesta segona pungada d'adjudicació seria el 14 de maig. És com sempre ells. En aquest sentit, per la gent que, que, que no us conegui encara, hauríem d'haver començat per aquí i la meva primera pregunta hauria estat que ens expliquessis una miqueta com funciona des de sostre cívic, però ho fem ara, a mitja vista per a aquesta gent que ens estigui escoltant i no assistís ni a la primera a la presentació del mes de novembre ni ara fa unes setmanes en aquesta xerrada que també vau fer al Centre Municipal d'Educació. Com funciona des de sostre cívic i com us pot també informar la gent que, que ens estigui escoltant i que pensi, ostres, doncs mira, mi m'agradaria formar part de, de, de la cooperativa. Doncs mirat, som una, una cooperativa d'habitatge, no? que promovem el, el model d'assessió d'ús, que, que és un model que, bueno, la majoria de les vegades la gent no el conec, no? perquè és veritat que encara està com en una fase molt, molt, molt inicial a, a Catalunya. Llavors, eh, bueno, es tracta d'un model eh, que es basa en la propietat col·lectiva de l'immoble. Llavors, la, la, en aquest cas, Eh, els diferents projectes que tenim a Sostres Cívics, perquè ja tenim un llet convivència a Barcelona, al barri de, de la Ribera, i altres projectes que tenim en obra, doncs els immobles eh, són, o sigui, la, la decisió sobre els immobles pel el que fa a propietat és de tota la cooperativa, de tots els socis, que ara són més de, de 900. Mm -hmm. I això per què? Això per perquè ens dona un, una, una estabilitat, Val? o sigui, al final la gent que entra a viure els projectes no tenen cap contracte de propietat, no es feu l'habitatge, eh, però sí que som socis, no? O sigui, la relació amb l'habitatge és que ells són, formen part de la nostra cooperativa, som socis, i, i llavors, eh, com socis que són, no se'ls pot fer fora, diríem, vull? És o sigui, el contracte és a llarg termini o indefinit, depenent del projecte. O sigui, normalment aquests projectes quan són en, en, sol, en sol municipal um, són a 75 anys o, o si sigui, en sol privat és indefinit perquè ja forma part de, de la propietat de la cooperativa. Mm -hmm. Això també per una altra banda el que té bona és, és flexibilitat, perquè com a soci aquest, eh, si algun dia vol sortir el projecte podries fer-ho, perquè una, altra, una persona o una altra persona Entra en, en el teu lloc, diríem, en el teu habitatge. Uh -huh. uh, per tenir aquest um, dret d'ús, diríem, no? aquest, aquest um, dret a poder viure en l'habitatge, el que es paga és una curta un inicial, una, una, una entrada, diríem, uh, que és, bueno, és com una inversió, depèn del projecte, ja hi, hi ha més baixes i més altes, i després una quota mensual, val? que seria com el, el, el que sembla, el que sembla, com el lloguer, podríem dir. Uh -huh. eh, i en el cas que surti algun dia el projecte la quota inicial, que és com la una mica més gran eh, se't retorna perquè la persona nova que entra pagaria aquesta quota inicial i, i llavors et podria tornar a tu el estem, eh, sí. estem parlant sempre de, de quotes, suposo que res a veure, no? com està el mercat actualment, no? són quotes més, més assequibles no? per a aquesta gent Clar, sí, sí, sí o sigui, sempre són sí, bueno, estàs passada al mercat Uh, i, i, o sigui, i en el cas de, de Palafolles, bueno, ja, ja les persones s'interessin, ja, ja les explicarien més, més dades econòmiques, però, però clar, o sigui, sí, són, són projectes que també s'intenta que sempre siguin molt més afectibles i més socials que els projectes de, de mercat. Mm -hmm. o sigui, bueno, de fet, una de les altres bueno, o, la, o la principal, no, podríem dir, el principal objectiu d'aquest model també és transformar el mercat de l'habitatge. No? Uh, en tenem que que hem de sortir model de propietat privada que ens ha portat 15 a on som ara 12, i, i creiem que el model d'associació d'ús el que fa, bueno, és un model no especulatiu, no?, perquè al final uh, la gent no pot prendre casa, perquè no és casa seva, al final és la casa de propietat, la propietat de la casa és de tothom, de la cooperativa, tots els socis, i així bloquegem una mica, no?, i, i, i, i proposem un model transformador uh, pel qual tens una estabilitat a casa teva, pots fer un, un projecte de vida a llarg termini, perquè no, no tens la inseguretat que ara tenim els que vivim de lloguer o els que tenim una hipoteta que, que a veure si no la podem pagar, què passa, no? I, mm -hmm. i, I a més, ajudem, contribuïm a transformar en un model que, que és això, que és més especulatiu i que, i que allibera els immobles com el nosaltres diem i els preus del, del mercat privat. En aquest sentit, nosaltres, quan vam parlar d'aquesta iniciativa també amb l'Ajuntament de Palafrugell, ens comentaven que eh, en un primer moment, des de Sostre Cívic, eh, s'havíem doncs, posat en contacte amb ells, no?, amb el consistori, per intentar veure si podíem fer nous habitatges. En aquest sentit, també vosaltres treballeu amb, amb noves edificacions des de Palafrugell, però sempre s'ha apostat i sempre se'ns ha, se ha comunicat. Així que, que eh, com que hi ha molts immobles buits, el que prioritzen és, és omplir aquests immobles buits que, que, que hi ha al municipi. Uh, aquesta és una dificultat afegida per vosaltres en el sentit de que molts d'aquests immobles formen part d'entitats de, bancàries. Uh, és més complicat gestionar-ho amb elles? Uh, Bé, bueno, clar, hi ha, hi ha un, aquest edifici en concret, per exemple, a la Palau Fugel, l'hem adquirit pel dret de tanteig. Que no, mm. no sé si ho va explicar l'altra vegada o, o, o sí. per què ha passat. Sí, la, la Màndia no va explicar. De tanteig, Uh, sí, és, és, una, bueno, és de l'aprovació, es va aprovar el decret llei del de, de 2015 de mesures extraordinàries i urgents per, per a mobilització d'habitatges cohibinents de, de processos d'execut i botecària, com bé dius, no? De, de eh, quan es va aprovar aquest decret, eh, es va donar preferència a la Generalitat d'Ajuntament i Promotors Socials, que en aquest cas nosaltres eh, som promotors socials, per la compra d'aquest habitatges. Llavors, eh, bueno... Eh, Sab perquè paralitzm la compra no? de com un, un possible fancultor comprèsn aquell edifici mm -hmm. i l'entitat com la nostra poden adquirir aquests aquest edificis per fer projectes socials. Ara ens trobem en aquest, uh, període, en aquest primer període d'inscripcions. Després del segon, en cas que, que no hi hagués cap grup que complís els requisits o que no se'n presentés cap, doncs seria del 27 d'abril al 7 de maig. I un cop aquí, en... quines dates ens estaríem movent perquè doncs, es comencés a ocupar aquest, aquest immoble? La nostra previsió, eh, bueno, l'inici de contracte hauria de ser l'1 de juliol. Uh -huh. L'únic que sí que és veritat que es pot adaptar al màxim a les necessitats de, bueno, de, de, tant de la persona que entri com, com la nostra. No? també eh, Potser depenent de la situació que, està, que estem vivint de crisi es mou la data, no, bueno, no ho sabem, també és una mica, però en principi la, la, la, el que tenim previst és que el contracte de CC1 sigui l'1 de juliol, per entrar a l'1 de juliol. Molt bé, doncs tothom que ens estigui escoltant i pugui sentir-se interessat per, aquesta, per aquest projecte, per aquesta iniciativa, doncs, també podeu consultar o trobareu més informació a sostrecivic.com. També penjarem nosaltres aquí la, al nostre web l'enllaç directe per, per anar directament a, a aquest projecte de palà -Frugell. i amb la Lucía Basultó, la responsable de comunicació de la cooperativa, doncs la convidem. No sé que, que ens vulgui afegir alguna altra cosa, Lucía. No, no, crec que això és tot. Uh, bueno, com bé deia tenim més informació al nostra web, a la, a la secció de notícies trobareu uh, tot, bé, bueno, hi ha més un document informatiu molt estenc en, en fotos dels fills i tot això, sí que podeu consultar el que vulgueu, i també de trobareu l'enllaç al, al formulari de i de està tot allà. Perfecte, doncs allà tothom ho trobarà. Moltes gràcies, Lucía, i ens, eh, esperem doncs, que aquest projecte aquí a casa nostra també sigui un èxit i sigui el primer de, de molts, perquè d'edificis eh, buits, com bé sap eh, la població, n'està doncs, ple, eh, i també a casa nostra. Perfecte, moltíssimes gràcies a vosaltres. I arribats a l'equador d'aquest informatiu d'avui divendres és moment per a la informació comarcal destacada de les darreres hores que ens portarà a explicar una nova anul·lació per a causa del coronavirus d'un esdeveniment de la nostra comarca. En aquest cas es tracta del Festival Internacional de Màgia de Torruella que sota el titular que no han trobat el truc de màgia per combatre el coronavirus han decidit que davant de la incertesa suspendre L'edició que estava prevista celebrar-se del 3 al 7 de juny. L'Ajuntament de Torruella doncs, i l'empresa gestora del festival, Massís del Montgrí, s'han vist obligats a cancel·lar el FIMAC per criteris de força major i responsabilitat amb la salut pública a causa d'aquesta pandèmia. La prioritat és la salut pública i en això cal concentrar tots els esforços, es diu des del festival, que es comprometen a intentar mantenir la programació que estava a punt de presentar-se per l'any 2020. 21. Des del FIMAC expliquen que la greu crisi sanitària que s'està patint i la incertesa sobre la seva evolució no ofereixen cap mena de garantia per poder celebrar el Festival Internacional de Màgia, raó per la qual, malgrat tenir-ho a punt i haver venut un important nombre d'entrades, s'ha hagut d'acordar la seva suspensió, assenyalen des de l'organització del festival, que recordem cada any reuneix entre 10.000 i 15.000 persones. Els espectadors que ja havien comprat entrades per als espectacles del festival La Gran Gala Internacional i Jorge Blas se'ls retornaran els diners de les entrades de forma automàtica a través del mateix canal pel qual les havien comprat. Moment ara per tornar cap a casa nostra i per recordar-vos que teniu en marxa el sorteig que des de l'Associació de Comerç i Negoci de Palafrugell, des d'Oxigen i l'Institut de Promoció Econòmica de Palafrugell, han impulsat per fer una miqueta més agradable aquests dies de confinament. Us recordem que tant Oxigen com IPEP sortegen 2.000 euros a través de la xarxa social Instagram. Cada setmana se sortejaran 500 euros dividits en diversos xecs que es podran gastar en els comerços que formin part de l'associació. En aquest sentit, nosaltres en parlàvem amb la Vero Serralbo, dinamitzadora d'oxigen, la qual ens explicava que per participar-hi només cal respondre la pregunta que ja està públic a Instagram i etiquetar a dues amistats. Vosaltres ja sabeu que nosaltres treballem amb, amb tot tipus de comerç, velleres, serveis, vale? tenim diferents gremis a dins, vull dir que treballem per tothom. Llavors aquest dia hem pensat, ostres, hauríem de, hauríem de fer alguna cosa per, per, per, bueno, doncs per ajudar els nostres socis, no? i què podem fer? Uh, seran quatre sortejos. Quatre sortejos. Cada setmana anirem un sector. Aquesta setmana, avui, ara penjaré la, a l'Instagram i al Facebook, penjaré a serveis. Començarem pel, pel sector de serveis. I... Mm -hmm. vale? Per participar, què hem de fer? Doncs eh, es farà una pregunta cada setmana que vagi relacionada amb el sector. En aquesta setmana serveis doncs Arreu hi ha una pregunta i la gent haurà de contestar la pregunta i t'haurà d'etiquetar a dos amics. Així, aquesta setmana serà una qüestió relacionada amb serveis i aquesta pregunta cada setmana doncs, anirà canviant de gremi. La Vero remarcava que conjuntament amb la presidenta, la Susanna Casanamont, van considerar que aquesta era la millor manera d'ajudar el petit comerç de casa nostra. Vosaltres ja sabeu que nosaltres treballem amb, amb tot tipus de tant comerç, velleres, serveis, vale? tenim diferents gremis a dins, vull dir que treballem per tothom. Llavors, aquests dies hem pensar, ostres, hauríem de, hauríem de fer alguna cosa per... per, per... Bé, doncs per ajudar els nostres socis, no? I què podem fer? Bé, doncs vam estar buscant maneres i tal, i vam dir, doncs anem a regalar diners, perquè al final és l'única manera que... Bé, és la millor manera, mm. no l'única, la millor, la millor es guanyar, regalar diners. Una iniciativa que la dinamitzadora de l'associació remarcava, afegia que van de la mà amb l'IPEP, i és que l'oxigen aporta 1.000 euros i els altres 1.000 euros van a càrrec de l'Institut de Promoció Econòmica. El confinament no està evitant que des d'Oxigen doncs, mantinguin el contacte amb els comerços i negocis del municipi en aquests moments tan complicats per a ells, la Vero apuntava a que la crisi econòmica derivada del coronavirus és el que més preocupa els socis. Per tot això, es mostrava oberta a resoldre tots els dubtes que tinguin ja sigui de qualsevol manera, a través d'Instagram o també a través d'altres vies. Perquè és normal que estiguin preocupats, és, és que és lícit que, estiguem, que estiguin tots preocupats. No? Què passarà després? I la meva gent, quan dic la meva gent, els meus socis saben que poden contar mi amb el que necessitin i el que jo no sé ho demano, jo sóc aixins. Vull dir que poden trucar-me sempre quan necessitin, me poden enviar un mail sempre, una trucada. Jo crec que ara hem d'estar perquè és un punt important per estar-hi. Llavors, jo sempre els dic que, que estic per el que necessitin. Vull dir, els hem de recolzar, bé, bueno, ara en poder més que mai, no? I d'altra banda, doncs, també de destacar que la imatge del cartell de la promoció ha estat creada per David Font, el qual ha fet el disseny sense cap cost per a l'associació, i cada setmana, com dèiem, Oxygen i Pep sorteixen aquests 2.000 euros per Instagram, es repartiran 500 euros setmanals en un val de 100 euros, 4 de 50, 5, de 20 i 10, de 10 euros. Podeu escoltar l'entrevista íntegra que vam mantenir dimarts amb la Vero Serralbo, la dinamitzadora d'oxigen, a l'enllaç que trobareu a radiopalafrugell.cat. Encarem la recta final d'aquest informatiu de Ràdio Palafrugell amb una notícia breu, i és que des de la parròquia de Palafrugell Se'ns ha informat a través de les xarxes socials que les primeres comunions que estaven previstes celebrar-se tant l'1 de maig, el 3 de maig com també les que es feien el proper 26 d'abril s'han hagut d'ajornar a causa de la crisi del coronavirus. En un comunicat des de les parròquies de Calella, Llafranc, Llufriu, Montràs i Palafrugell des del Bisbat de Girona comuniquen que periòdicament que la tornada a la normalitat serà gradual i no de cop, i per això encara tardaran molt en poder-se reunir plegats, fer trobades familiars i comunitàries o realitzar desplaçaments, i això explica que també afecta, evidentment, a les celebracions programades de les primeres comunions. Per això han volgut posar-les pel mes de setembre, després de passar l'estiu, quan se suposa que aquesta crisi derivada del coronavirus ja haurà passat. Així, informen que els que feien la comunió l'1 de maig tindran aquesta cita el diumenge 13 de setembre. Pels que feien la comunió els 3 de maig tindran la cita el 20 de setembre i, per la seva banda, els que feien la comunió el 26 d'abril, en aquest cas afecta els veïns i veïnes de Montràs, la seva primera comunió d'aquests nens i nenes serà el diumenge 27 de setembre a tres quarts d'onze. Des de les parròquies de Calella, Llafran, Llufriu, Montràs i Palafrugell confien en que quan torni a la normalitat es puguin doncs, trobar-se novament junts, parlar i resoldre qualsevol dubtes o preguntes que teniu nosaltres. Estem a l'espera de poder-nos posar en contacte amb el mossèn de les parròquies del nostre municipi i també de Montràs i per poder-ne doncs, fer balanç d'aquestes afectacions que també està tinguent el coronavirus a la, a la vida eclesiàstica. I ara sí, arribem a la part final d'aquest informatiu de Ràdio Palafrugell i ho farem a continuació per posar-nos en contacte amb l'àrea de Medi Ambient i és que han fet una crida a tots els palafrugelencs i palafrugerenques per localitzar els nius d'espècies autòctones que trobem a les nostres llars. Comentarem aquesta iniciativa, perquè són accions que es poden fer des del confinament, amb Sergi Travessa, de l'àrea de MediAmbient. Bon dia, Sergi. Hola, bon dia. Com dèiem, estem parlant doncs, que esteu demanant la col·laboració ciutadana per localitzar nous d'ocells i d'altres espècies que, que, tinguim, que tinguem a casa nostra. Per tant, és una petició que feu que la gent pot fer des de casa seva, oi? Sí, exacte. És una crida a, a col·laborar, a participar en un projecte de ciència ciutadana per identificar, això, com bé deia, nius de, de diferents espècies de, de fauna, principalment d'ocells, però també de, de ratpenat, que acostumen a refugiar-se i fer niu en el que són els edificis. No? I, per tant, eh, són, bueno, poden observar des de casa mateix estan eh? les persones que vulguin participar. Això comentaves que forma part de, del Pla Local de, de la Biodiversitat Urbana, que no sé si en aquest sentit el fet de que feu una crida a la ciutadania és perquè s'ha vist afectat per, per, aquesta, per aquesta situació que estem vivint ara referent al coronavirus, que no us ha permès a vosaltres doncs, fer aquesta tasca poder més de, més de carrer. Um, sí, bé, el, el, el pla, um, el vam executat durant aquest any, el 2020, durant 2020, ara la primavera, volíem, estem de fet iniciant la fase de diagnosi, val? que una part de la fase de diagnosi treball de camp, treball de carrer, tot això de moment està aturat, evidentment no ho hem pogut fer, mm -hmm. I, i si bé ja teníem contemplat que el projecte inclués una part de participació de la ciutadania no? per fomentar tot el tema de la ciència ciutadana, de que la gent doncs, se senti partícip d'aquests projectes i pugui col·laborar, doncs sí que ho hem avançat doncs hem, hem, hem vist com que no podem fer el treball de camp doncs aprofitem ara que la gent estarà confinada a casa seu doncs per mira, per també donar-los una motivació i una possible col·laboració mm -hmm. A casa nostra de quines espècies estem parlant? Ens has comentat alguns tipus d'ocells però si pots anar més a, en concret Sí, bàsicament parlem d'uranetes tant uraneta comú com uraneta coablanca no? que fan en el niu la cua blanca ho falo que és en façanes sota amb pits de, de la teulada o de, de balcons. Uh -huh. mentre que l lauraneta comú acostuma a fer-ho doncs, amb pòxos, en granges, en zones cobertes. Val? aquests sons que acostumem a trobar més. Llavors també pot ser a nivell pels ciots, ciots o ballester que aquests poden fer en eh, el que són les mitgeres de les, de les parets, no amb forats de mitgeres, amb, a sota teulades, forats de ventilació, i també podríem arribar a trobar algun mussol o algun xot amb forats també d'arbres o de teulada, d'alguna oliva fins i tot amb el que seria ja més masies mm -hmm. o així i llavors també ratpenats, el ratpenat aquí amb forats de, també de ventilació de les, de les façanes, etc. també se'n poden trobar Hem de destacar que aquestes espècies que ens has anat dient a més a més moltes d'elles són, són protegides Sí, exacte. Um, són, totes elles són espècies protegides per la llei, um, bàsicament perquè són espècies beneficioses per la societat, perquè els el rampenats són insectívors, val, mengen que són, uh, molts, molts mosquits o altres insectes, i són beneficiosos pel control de plagues. Hem de saber que una oreneta pot menjar més de 800 mosquits al dia, i un rampenat també, a més de 500 mosquits diaris. El, per tant, fan una feina molt important doncs, a nivell de la societat, no? que així ens estalviem el control de plagues amb, amb productes químics que són més nocius per a tota la societat. Mm -hmm. I sí, la llei la els llei la, protegeix i de fet el codi penal antipifica com a delicte el que és la destrucció dels seus nius. La, la veritat és que doncs, ara de cara a la primavera, després també a l'estiu, quan comencin a florar els mosquits i altres tipus d'insectes, doncs poder molta gent no, no, no tenir aquesta dada que ens ha donat en Sergi, no? de, de que les uranetes se'n poden menjar fins a aquesta quantitat. Uh, la veritat és que doncs, no sé si hi ha alguna manera de, per afavorir que, que tinguem uh, aquest tipus d'espècies a, a, a, a casa nostra, al nostre voltant. Bé, bàsicament eh, és de respectar eh, els seus punts de cria, no? que si veiem com en una façana doncs, hi ha un niu d'uranetes... Eh, Clar, normalment doncs, genera algunes molèsties com poden ser els excrements no? de, de, doncs, allà hi ha les cries durant setmanes i mesos i els adults que els hi porten menjar i clar, fan excrements i, i a vegades sembla doncs, que embruten i, això, i, i hi ha molta gent que eh, trenca els nius d'uranetes de, de les aportacions que hem rebut hi ha gent que ens ha dit que doncs, que ell davant de casa seva havia vist un niu i que el van trencar i que, que això passa, no? la gent per desconeixement no, ho fa i doncs podem buscar solucions, una nova manera davisar nos que hi ha aquest niu i es pot buscar mesures com posar-los-hi una estructura de fusta sota el niu perquè en lloc de caure els excrements de terra caiguin en aquesta estructura i, i de temps en tal es nequeix un cop l'any i ja està, per exemple. Mm -hmm. no? I hi ha maneres de, de buscar aquest equilibri de, entre les dues espècies. O, a vegades també quan es fan obres, doncs això que dèiem, en no? les parets que hi han forats i que hi, han, hi, han, hi fiquen el falciot i fa el niu així... A vegades fa obres, no es té això present per, o que perquè no se sap, es fa malbé o es aquest forat no? també no tapa mai aquests forats de ventilació que permeten que ells entrin allà i facin el niu i triguin a dint Són maneres d'ajudar-los mm -hmm. Són a, animals en aquest cas que, perquè podem veure nius d'uraneta doncs, a l'hivern que, ja, que ja hi són, tornen en aquests nius o en fan de nous? Com, com, com és això Sergi? O si 600 si trobat a gust doncs, l'any següent hi tornen a anar? Sí, sí, normalment les uranetes són molt territorials i elles quan arriba a l'octubre se'n van cap a l'Àfrica, subsahariana. i llavors ara quan tornen, que ara ja han arribat, ara ja han març, doncs tornen a anar al mateix punt de cria on van anar l'any passat. I si el niu està bé, potser vegades l'han de d'arreglar una mica, el reconstrueixen i tornen a aprofitar-lo. Perquè elles, per elles és una gran feina fer aquest niu, pensa que el fan amb, amb fang, no?, i van fent viatges buscant el fang, i van construint el niu. No? Doncs, si poden ja aprofitar el niu que tenen de l'any anterior, ho doncs tornen a, a, a ocupar aquell, aquest nou, aquesta primavera. Mm -hmm. Don, doncs, uh, totes aquestes indicacions que ens està donant en Sergi... Doncs eh, la veritat és que són doncs, bones per fer durant aquests dies de confinament, si teniu això un pati, un, un porxo, doncs podeu observar bien, si teniu alguna d'aquestes espècies, eh, els ratpenats no sé si és més complicat de, de, de veure o sigui, si n'hi ha, potser sí que es poden veure eh, quan es comença a fer fosc, però no sé si és més difícil d'identificar on tenen els nius sí, sí, clar, és més complicat és saber-ho que és més difícil de veure'ls entrar i sortir perquè cada dia, doncs, ells no el volaran però, bueno, quan és un, un forat que ja fa anys que està ocupat, s'acostuma a saber i, bueno, si és possible també poder-ho poder observar o poder fer una foto d'algunes que no tenen. Clar, d'una banda, per nosaltres és el fet de saber que, que, aquest, que, aquest, que, aquest, que aquest niu existeix allà per mm. tenir-lo identificat, no? Mm. I, llavors, també, doncs, si ells poden fer alguna fotografia, algun vídeo doncs, també serà benvingut perquè i, doncs, aquestes imatges i per la difusió, també, per sensibilitzar. Doncs eh, tothom aquell que vulgui col·laborar, Sergi, recorda'ls-hi com, com ho podem fer, com es poden posar en contacte amb vosaltres. Bé, amb tothom que tingui localitzat algun niu d'aquest a casa seva o a l'entorn de casa seva, doncs, eh, ens pot contactar a l'àrea de Mediendien a través del telèfon, el 972 61 31 39, o enviant-nos un correu electrònic a medianvient arroba palafrugell.cat mm -hmm. Com hem anat repassant, l'altre dia doncs, ho fèiem amb, amb la RUT, eh, amb la capdària de Medi Ambient de l'Ajuntament de Palafrugell, el, el, ens enfocava més en no, el tema de la neteja de, de, de, dels contenidors i dels carrers, d'aquesta desinfecció. Eh, seguiu treballant eh, des de l'àrea de Medi Ambient per tant, si hi ha qualsevol cosa es poden posar en contacte a través també d'aquestes vies, eh Sergi? Sí, sí, per aquests mateixos canals, també per tot el tema de la gestió dels residus, si ha alguna incidència, el que sigui, doncs ens poden contactar, cap problema. Doncs eh, avui volíem posar la mirada en aquesta, en aquesta demanda, en aquesta crida que fan des de l'àrea de Medi Ambient per la col·laboració ciutadana per localitzar nius d'ocells i d'altres espècies de, que tinguem a casa nostra, en els domicilis particulars ens eh, repassarem, podeu eh, doncs recuperar aquesta conversa després també a radiopalafrugell.cat i a la nostra pàgina web doncs també trobareu aquestes dues vies de contacte per posar-vos eh, en contacte, per enviar les vostres fotografies, vídeos i escrits a, a l'àrea de Medi Sergi, moltes gràcies i fins aviat. Molt bé, a vosaltres, gràcies. I amb aquesta conversa que hem mantingut amb el tècnic de l'àrea de Medi Ambient, en Sergi Travessa, al voltant d'aquestes accions, aquesta crida que fan des de l'àrea perquè tothom col·labori en la localització i catalogització de les espècies autòctones que tenim al nostre domicili, sobretot posant la mirada doncs, en les oranetes, els falciots i també els ratpenats i animant a tothom a que comparteixi els seus vídeos, les seves imatges a través de les xarxes socials, ens podeu etiquetar a nosaltres, a Ràdio Palafrugell, ja sigui a Facebook, Twitter o Instagram i nosaltres les traslladarem també a l'àrea de Medi Ambient o si no també podeu enviar un correu a mediambient arroba palafrugell.cat Doncs amb aquesta conversa hem arribat al final d'aquest informatiu nosaltres us recordem que la informació a partir d'ara passa per Radiopalafrugell.cat totes les informacions que ens arribin sobretot referents al coronavirus, les anirem actualitzant puntualment al nostre portal web i també a través de les nostres xarxes socials i les de més informacions relacionades amb el nostre municipi doncs, també les trobareu en aquests canals de comunicació. Nosaltres us desitgem que passeu un bon cap de setmana i ens trobem novament dilluns. Fins aquí la cita d'avui amb els serveis informatius de Ràdio Palafrugell.